apostolilor capitolul 14 versetul 22. Întărind sufletele ucenicilor, el, Pavel, îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. A întări și a îndemna sufletele credincioase la stăruință, este o lucrare pe care trebuie să o facă necurmat slujitorul lui Dumnezeu. Cu adevărat măreț, e ceea ce nu se micșorează cu timpul. Pascal spunea, funcția suprema rațiunii este să arate omului că unele lucruri sunt dincolo de rațiune. Sfântul Pavel chema la mântuire prin Evanghelie pe oamenii din lume, iar pe ucenici, mădulare în trupul lui Hristos, îi întărea și îndemna să stăruiască în credință. Să nu uităm, deci, acest adevăr chemarea necredincioșilor la mântuire și întărirea credincioșilor, zidirea bisericii, aceasta este slujba urmașilor lui Hristos pe pământ. Îi îndemna să stăruie în credință. Un lucru pe care nu-l mai faci, îl uiți. Stăruința este mama învățăturii și a progresului. Cine nu stăruie în credință, o pierde. Credința este ceva viu care trebuie să se hrănească, să crească și să fie bună de lucru. A stărui în credință înseamnă a o hrăni necurmat ca să rămână vie. Cu ce se hrănește credința? Cu pâinea și apa cuvântului lui Dumnezeu din care s-a născut. A fi creștin înseamnă a stărui în cele patru lucruri arătate în Faptele Apostolilor 2 cu 42. Să stăruie în credință. Mulți încep un lucru, dar de nu-l pot sprăvi decât cei care stăruiesc. Stăruința este mama tuturor lucrurilor mari. Despre un învățat francez se spune că a studiat 30 de ani viața păianjenilor, reușind să afle taine minunate. Gutenberg a stăruit toată viața supra invenției sale, tiparul, și astfel a luminat lumea. Edison a muncit stăruitor până la vârsta de 90 de ani, dar prin stăruința lui a dat lumii zeci de invenții, printre care și becul electric. Beethoven, deși surd, printr-o muncă stăruitoare a creat sinfoniile cele mai frumoase. Sfântul Antonie cel Mare, deși nu știa să citească, a învățat pe din afară toată scriptura, punând pe alții să-i citească. Didim cel Orb, un învățat creștin din secolul IV, a scris o operă uriașă și știa toată Biblia pe de rost. Tot ce de valoare, tot ce-i frumos, tot ce-i bun este rezultatul muncii stăruitoare. Dacă pentru lucruri pământești oamenii știu să se jertfească și să stăruiască în muncă cu încăpățânare, cu atât mai mult în lucrurile duhovnicești. Dumnezeu nu dă bunurile cerești, nu dă mântuirea și împărăția veșnică a fericirii sale decât celor care stăruiesc. Ana a stăruit în rugăciune an de rândul și Domnul, în urma stăruinței, i-a dat un copil, pe Samuel. Adevărata fericire este numai rodul stăruinței. Lucrurile primite fără muncă și fără stăruință nu fericesc inima. Dacă Dumnezeu ar da mântuirea și viața veșnică celor care nu stăruiesc după ea, n-ar pricinui fericire și după puțin timp s-ar plictisi de ea. Fericirea câștigată printr-o muncă stăruitoare nu se veștejește. Dacă începem un lucru, să stăruim cu toată ființa și îl vom isprăvii. Dacă vrem să înțelegem adevărul, să stăruim în cercetarea Lui și îl vom înțelege. Dacă vrem să pătrundem înțelesul tainelor Sfintelor Scripturi, să stăruim în cercetarea lor și vom fi luminați. Nu este important să ne meargă bine, ci să ne ajungem scopul. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă stăpânirea lui Dumnezeu locul unde stăpânește El. Dacă vrei să intri total sub stăpânirea lui Dumnezeu, vei întâmpina multe necazuri din partea celor de afară, dar cele mai multe necazuri vei întâmpina din lăuntrul tău. Firea veche, eul, se împotrivește cel din și cu forțe mari, ca să nu te predai 100% Domnului. Într-un anumit înțeles putem spune că fiecare creștin adevărat ca să intre în ceea ce este Dumnezeu vine din necazul cel mare adică din lupta pe care a dus-o cu firea lui veche și cu ispitele din afară. Pentru necredincioși, suferința nu-i decât un izvor de amărăciune. Pentru credincioși, din potrivă, suferința este un izvor de binecuvântare și un mijloc de înaintare duhovnicească. În adevăr, Orice suferință este în mâna lui Dumnezeu, care o îngăduie numai spre binele nostru. Necredincioșii, dacă s-ar gândi mai mult asupra suferinței, n-ar avea curajul să o îndure, deoarece după gândurile lor, ea nu duce decât la pieire. Credincioșii însă pot s-o primească fără cârtire, că ceea le ajută să intre în împărăția lui Dumnezeu. Se poate că aceste gânduri să ajungă la urechile unui om bolnav sau împovărat de ispite. Curaj, dragul meu, curaj! Dumnezeu care te încearcă are o dragoste nemărginită pentru tine, așa că sfârșitul suferințelor tale va trebui să fie numai spre folosul tău. Ochii tăi, îngeniți de lacrimi, nu pot să deosebească cum bine lucrurile de pe pământ, dar cu atât mai mult ar trebui ca ei să descopere împărăția strălucitoare și plină de mărire a lui Dumnezeu, împărăția care rămâne în veci. Crucea este poarta prin care se intră în împărăția lui Dumnezeu. Încercările și prigoanele sunt însoțitorii ucenicului lui Hristos pe pământ. Pe cel credincios încercările îl fac mai credincios, pe cel necredincios sau cu credința închipuită îl fac mai rău. În necazuri suntem mai curajoși, căci avem mai puțin de pierdut. Fericitul Augustin spunea, dacă crezi că nu ai încă nici o durere, atunci n-ai început să fii creștin. Iar Sfântul Marcu Ascetul dacă nu există om care se placă lui Dumnezeu fără ispite, atunci trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru orice întâmplare plină de necaz. Și Sfântul Macarie cel Mare spunea, nu este cu putință să intri în cetatea celor sfinți fără suferință, căci făgăduințele, mărirea și primirea bunurilor cerești stau ascunse în necazuri și suferinți, în răbdare și credință, ca sâmburele în ce o aruncă cineva pe ogor sau ce este pe copacul acoperit de spini care crește într-un loc mocirlos. Când Dumnezeu ne temăduiește de păcatele noastre cu necazurile, cunoaștem din aceasta că Dumnezeu se îngrijește de noi, spunea un credincios de demult. Iar un proverb japonez, diamantul neșlefuit, nu strălucește. Iubire fi curate. Erește o neduse pe căi vinovate. Păzește o neînfrânte de nicio ispită, întoarce o din calea și ușa oprită. Păzește o neînfrânte.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 Singur adevărul, în simplitatea lui desăvârșită, face bine vieții, iar adevărul este în Dumnezeu. Dumnezeu este adevărul. Omul făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, spunea Dostoevski, nu poate fi fericit decât în Dumnezeu. Adevărul este lumină dacă îl lăsăm acolo unde l-a așezat Dumnezeu. O mică schimbare în mediu provoacă o deviere a sufletului. Garabeti Brăileanu spunea, lampa de pe masă, mutată pe un scaun din colțul camerei, modifică tot peisajul încăperii. Alte umbre, alte proporții, determină altă tonalitate a sensibilității, altă direcție a gândirii și alte reacții. Să nu mutăm după interesele personale sau ale grupării din care facem parte lumina adevărului Noului Testament din locul și în felul cum a fost așezat de Duhul Sfânt prin Sfinții Apostoli, ca să nu ne facem vinovați de stricarea adevărului, de devierea omului de la calea mântuirii. Câteva gânduri despre Biserică. Deși s-a mai scris despre biserică și în alte meditații, scriem și acum și vom mai scrie ori de câte ori întâlnim un verset din Cartea Faptele Apostolilor care spune ceva despre biserică, pentru ca acest adevăr să fie înțeles bine, iar cei care critică să critique mai departe, dacă prin ceea ce fac ei se zidește Biserica lui Hristos. Cuvântul biserică vine de la grecescul Basilica, iar Basilica vine de la Basileus, care în înseamnă păstorul poporului, adică regele care conduce poporul. Basilica se numea Casa Regelui, orice local public dintr-o cetate se numea Casa Regală pentru că acolo se anunțau poruncile regelui. Cuvântul grecesc, Eclesia, spune profesorul ortodox Chitimia, însemna adunarea poporului, care se întrunea inițial în loc deschis, Agora, în cetățile grecești guvernate democratic. Dominanta adunării a fost, prin urmare, viața civică. Și numai prin secolul al VI-lea a luat sensul de casă de cult, până aici fiind folosit cărturărește tot termenul Basilica. În Noul Testament, în original, nu amintește niciodată cuvântul biserică, ci eclesia sau eclisia, tot cuvânt grecesc, care în înseamnă adunare, adunarea celor scoși afară. În limba română însă, în loc de eclesia, a intrat cuvântul biserică, arătând prin aceasta adunarea credincioșilor Domnului pe pământ. Cuvântul biserică, eclesia, îl întâlnim în Noul Testament cu înțelesul creștin, în Matei 16 ,18, unde la mărturisirea lui Petru, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Domnul Isus spune, pe această stâncă voi zidi biserica mea. Din punct de vedere istoric, această clădire duhovnicească a fost începută după moartea, învierea și înălțarea Domnului Isus la cer, când s-a coborât Duhul Sfânt în ziua Cinzecimii. În această privință, biserica este ceea ce lucrează Domnul Isus în suflete prin Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt se folosește de slujitori credincioși, cum se înțelege din 1 cu 3,10, când Sfântul Apostol Pavel zice după harul care mi-a fost dat, eu, ca meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare se ia bine seama cum clădește deasupra. Deci, înțelegem din cele amintite mai sus că Biserica Domnului Hristos s-a născut în ziua 50.000, când s-a coborât Duhul Sfânt peste Apostol și peste toți ucenicii care erau împreună atunci în același loc. Coborârea Duhului Sfânt a fost cu putință numai după ce a fost plătită jertfa răscumpărătoare de Domnul Iisus Hristos după învierea Lui și după înălțarea Lui la cer. El a rugat pe Tatăl ca să trimită un alt mângâietor pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Înainte de coborârea Duhului Sfânt, ucenicii Domnului nu era o biserică, ci numai o adunare în vederea zidirii bisericii, pentru că nimeni nu era născut din nou prin Duhul Sfânt. După cum jertfa Domnului Iisus a fost adusă numai o singură dată și este valabilă pentru toți credincioșii, tot așa botezul cu Duhul Sfânt este valabil pentru toată biserica până la venirea Domnului. După cum am văzut, trupul lui Hristos este o altă latură a adevărului despre biserică, iar mireasa este alt nume al aceleiași lucrări a Duhului Sfânt. Căci este scris, noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus ca să locuim în locurile cerești. Capul trupului este Hristos. El nu este o organizație, ci un organism care are viață în el însuși. Trupul acesta este pe pământ, pentru ca să se vadă prin el harul și felul de a fi al capului Hristos. Cei intrați în trupul lui Hristos sunt una și toate dezbinările naționale, confesionale și sociale cad. Aceasta este o taină ascunsă din viac, dar descoperită acum sfinților ca prin ea să se arate înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Cunoscutul slujitor al lui Hristos, chinezul Watchman Nee, vorbește limpede și frumos despre adevărul noului testament, trupul lui Hristos. Iată ce zice. Trupul lui Hristos este ceva din adâncul inimii lui Dumnezeu, de fapt planul său, și Hristosul lui Dumnezeu a fost uns tocmai de aceea ca să realizeze acest plan, care este numit Taină a lui Dumnezeu, care a fost ținută sub tăcere din timpuri veșnice și a fost descoperită de abia în această epocă. Cine nu se regăsește în trupul lui Hristos, e un semn că jertfa Domnului Hristos nu și-a făcut lucrarea în viața lui. Mântuirea trebuie să fie văzută în legătură cu trupul, iar sfințenia personală capătă valoare tot în legătură cu trupul. Gândul lui Dumnezeu este să aibă un om și nu o trupă de mulți omuleți. Există un singur om și acesta se compune pentru Dumnezeu din Domnul Isus însuși și poporul său. Punctul central al gândirii lui Dumnezeu este Hristos și în El suntem noi. El mântuiește pe păcătosul individual ca să fie un modular în trup. Aceasta este intenția lui Dumnezeu, spre aceasta lucrează El și nu va accepta nimic mai puțin decât aceasta. Pentru aceasta este jertfa. Noi am devenit atât parte cât și părtași ai Lui Hristos. Dumnezeu nu este mulțumit ca noi să fim creștini individuali. Cine crede cu adevărat în Domnul Isus, a devenit mădular în trupul Lui. Credința adevărată în Hristos îmi aduce lumina descoperirii Lui Dumnezeu despre trupul Lui Hristos care lucrează în mine o schimbare reală. Trupul este Hristos. Tot ce provine din Hristos alcătuiește trupul. Deci nimic ce nu provine din Hristos nu poate ajunge vreodată în trup. Nimic din ceea ce provine din tine însuți sau din lume nu poate fi incorporat în el. Să ne ferească Domnul ca să stăm în slujba duhovnicească numai pentru că avem un cap deștept. Câți dintre noi au nevoie de salvare de capul lor? Capacitatea ta, aptitudinea ta naturală nu are nimic de a face cu trupul lui Hristos. Trupul este pur și simplu lucrul pe care îl zidește astăzi Dumnezeu, de aceea tot ce este din mine trebuie să dispară. Dacă tu cunoști cu adevărat crucea lui Hristos, ea te va aduce în trupul lui Hristos. Orice trup are un început, care se numește concepție, ca urmare a legăturii dintre cele două persoane. Cum este trupul fizic, așa este și trupul lui Hristos, biserica, adunarea lui Dumnezeu, eclesia. Capul acestui trup, trup care este alcătuit din oamenii credincioși născuți din nou, capul este însuși Domnul Isus Hristos. Orice om care a primit în sine sămânța lui Dumnezeu, în clipa aceea a fost concepută făptura cea nouă, care la timpul potrivit s-a văzut și în afară. Fiecare mădular din trupul lui Hristos se mișcă în armonie cu capul strâns unit cu celelalte mădulare bine legate în trup prin încheieturi. Duhul Sfânt face ca viața lui Hristos să circule în tot trupul și în felul acesta se păstrează unitatea de săvârșită. Trupul lui Hristos nu este o instituție sau o partidă religioasă, ci este, după cum s-a mai spus, un organism viu, călăuzit de Duhul Sfânt prin și mai în vârstă aleși pentru slujba aceasta. Biserica sau trupul lui Hristos va fi înfățișată de Hristos înaintea lui Dumnezeu ca mireasa lui, fără pată și fără zbârcitură. Nu poate fi vorba despre mădulare false ale trupului lui Hristos. Toți care fac parte din această mireasă sfântă sunt numiți frații săi. Ei își trag o bârșia din grăuntele de greu căzut în pământ care a murit și a adus mult rod. Biserica sau adunarea este una. Nu mai este altă biserică sau adunare. Dacă au avut loc o mulțime de dezbinări prefăcându-se în partide, cum a fost și în Corinth. Credința tot va recunoaște că trupul lui Hristos este unul și nu-l va confunda cu vreuna dintre partidele sau cultele religioase existente. Biserica va continua să fie pe pământ până la răpirea ei de către Domnul în văzduh. După cum au fost credincioși pe pământ înainte de alcătuirea bisericii, tot așa vor fi și după răpirea ei. Toți aceștia vor fi mântuiți dar nu vor face parte din biserica lui Dumnezeu sau trupul lui Hristos așa cum e descoperit în Sfânta Scriptură, căci timpul bisericii, adică timpul Harului, este caracterizat de prezența Duhului Sfânt aici pe pământ. Așa ceva nu s-a mai întâmplat pe pământ în toate perioadele istoriei omenirii și nici nu se va mai întâmpla în viitor după răpirea bisericii. Biserica umple un loc minunat în planul lui Dumnezeu, cu scopul ca stăpânirile și domniile și puterile din locurile cerești să vadă în ea, acum, înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu și ca să se arate în viacurile viitoare bogățiile Harului lui Dumnezeu în bunătatea lui față de noi, prin Isus Hristos. Richard Wurmbrand scrie limpede despre biserică, iată ce spune el. Învață să deosebești Biserica adevărată de instituțiile care îi poartă numai numele. Încoronarea ideii de unicitate în Biblie este învățătura despre unicitatea Bisericii. În ea nu mai este iudeu sau grec, rob sau slobod, comite o crimă, cine mai face deosebiri. Noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, scrie la Roman 12 cu 5. Cine se desparte de unitatea bisericii, de cap se desparte și acesta este Isus. Scriptura nu cunoaște creștini izolați. Isus a instituit o biserică, iar creștinul este numai o piatră vie înăuntrul acestei biserici. La judecata lui Dumnezeu vom fi întrebați nu numai dacă am dus o viață dreaptă, ci și dacă am avut o credință dreaptă. Biserica, adunarea lui Dumnezeu, este așa cum o arată cuvântul lui Dumnezeu scris în Noul Testament. Dacă vrem să înțelegem adevărul în toate privințele și în privința bisericii, să privim dinspre Dumnezeu spre noi și nu invers. Biserica a fost gândul lui Dumnezeu din veșnicie. De aceea ni se spune că am fost aleși de el înainte de întemeierea lumii. A fost o taină ascunsă în Dumnezeu, dar descoperită Sfinților Apostoli și Proroci în Noul Testament și aceasta în mod special Sfântul Apostol Pavel. Deci adevărul despre biserică ni s-a descoperit nou, acum, nefiind cunoscut în Vechiul Testament, dar acestea nu puteau fi înțelese fără scripturile din Noul Testament care le-a explicat. Unii cred, după învățătura cultului ortodox și catolic, că biserica este alcătuită din cei care aveau credință, atât din Vechiul Testament, cât și cei din Noul Testament. În revista Oastea Domnului, pe 1994, pagina 7, citim Biserica este una, cea dinainte de Hristos, cu cea de azi. Cei din vechime priveau înainte spre Hristos, noi privim înapoi. Mitropolitul Nicolae Bălan, în revista Oastea Domnului din 7 iulie 1935, pagina 1, scrie Biserica ne naște pe noi. Nu noi facem biserica, ci biserica ne naște pe noi. De aceea creștinii sunt cu adevărat fiii bisericii. Am încheiat citatul. Bisericile de stat consideră membrii ai Bisericii lui Hristos pe toți cei botezați, chiar dacă sunt atei, criminali, hoți, etc. Iată un citat din ziarul România Liberă, din 9 ianuarie 1993, pagina Lumea Creștină, articolul Biserica și renașterea națională. Cităm. Niciun partid, niciun fel de organizație, niciun curent de opinie nu a avut și nu va avea vreodată în România peste 20 de milioane de membri, dar biserica îi are, chiar dacă unii nu cunosc bine Sfânta Scriptură, chiar dacă își proclamă credința mai mult din oportunism, toți aceștia, cu sinceritate, fac parte din biserică. Ei își botează copiii, se cunună religios, își îngroapă morții cu crucea la căpătâi și le fac parastase. Am încheiat citatul. Poetul Ion Gheorghe scrie limpede Patria noastră e mai din tâi decât Biserica Mântuitorului cel nou din Nazaret.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 Pre slava Domnului cântăm cântarea Iubire fi paza vieții curate. Iubire fi paza vieții curate. Pereștione dusă pe căi vii. De nicio ispită, o ispită, Întoarce-o din calea și ușa oprită. Păzește-o neînfrântă, De nicio ispită, o ispită, Întoarce-o din calea și ușa oprită. Ajută-i să lupte, să creadă, să spere În orice înălțare și în orice cădere aprinde lumina în neagra noptare Alinei suspinul tăciui amare Aprinde lumina în neagră nopțile Alinei suspinul tăciui amare Păi i caldă căsuţa și crucea ușoară, Pe zarea ei rece, căldură-n Se rută i obrajii Răniți de durere, Rămâi prieten, vieții din geră serutai o prăjil de durere rămâi prieten vieții din geră se-i la ușă cu teamă. acoperei lipsa de frate și mamă și ntoarce cei în ceruri de plin pe vecie Comoara jertfită Sfințirii și ție, și ce i în ceruri De plină pe vecie, Comoara jertfită Sfințirii și ție.